תוציאני מרשת זו תמנו לי, כי אתה מעוזי. בידך אף כדרוכי, פדית אותי, אדוני אל אמת. שנאתי השומרים הבלי שווא, ואני אל אדוני בטחתי. אגילה ואשמחה בחסדך, אשר ראית את אוני, ידעת בצרות נפשי. ולא הסגרתני ביד אויב, העמדת במרחב רגלי. חונני, אדוני, כי צר לי. עששה וכעס איני, נפשי ובטני. כי חלו ויגון חיי, ושנותי באנחה, כשל בעווני כוחי, ועצמיי עששו. מכל צורריי הייתי חרפה, ולשכניי מאוד, ופחד למיודעי, רואי בחוץ, נדדו ממני. נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. כי שמעתי דיבת רבים, מגור מסביב. בהווסדם יחד עלי לקחת נפשי זממו. ואני, עליך בטחתי, אדוני, אמרתי, אלוהי אתה, בידך עתותי, הצילני מיד אויבי ומרודפי, האיר עפניך על עבדיך, הושיעני וחסדיך. אדוני, אל אבוש הכקרתיך, יבושו רשעים ידמו לשאול.